Розділ 11. Чоловік на ім'я Уве і довготелесий, який не може відчинити вікно, щоб не впасти при цьому з драбини. За чверть шоста. Перший у цьому році справжній сніг накрив холодною ковдрою сонний гурт блокових будиночків. Уве знімає з гачка куртку і виходить на двір на свій щоденний обхід. Із подивом, і незадоволенням водночас він бачить кота, який сидить у снігу, мало не в нього під дверима. Схоже, він просидів тут усю ніч. У вищосили грюкає вхідними дверима, щоб відлякати його. Та, очевидно, йому не вистачає здорового глузду, щоб злякатися. Натомість кіт так і сидить у снігу, вилизуючи своє черевце. Підкреслено «байдуже». Така котяча зухвалість зовсім не подобається Уве. Він хитає головою і сильно тупає ногою. Кіт зиркає на нього впівока і далі вилизується. Уве махає на нього руками. Кіт не зрушує з місця ані на йоту. Це приватна територія, каже Уве. Кіт і далі нахабно не звертає на нього уваги. І Уве уривається терпець. Наступної миті він пошпурює дерев'яний черевик у бік кота, пригадуючи, він не зміг би заприсягтися, що це було ненавмисно. Якби його дружина це побачила, вона прозізлилася, не на жарт. Та це ніяк не подіяло на тварину. Черевик летить по пологій дузі, відхилившись на добрий півтора метра лівіше наміченої цілі, та м'яко вдарившись об стіну сараю, падає у сніг. Кіт Безтурботно дивиться спершу на черевика, потім на Уве. Нарешті підводиться, заходить за ріг сараю і зникає. Уве по снігу в одній шкарпеці, щоби струмити ногу в клох. Дивиться на нього так, наче хоче присоромити черевика за те, що той має таке кепське чуття цілі. Потім збирається із силами і вирушає на обхід. Те, що Уве збирається сьогодні померти, не означає, що всіляким вандалам усе має сходити з рук. Повернувшись додому, він прокладає собі шляхкий сніг і відчиняє двері в сарай. Тут пахне спиртовим розчинником і цвіллю, як і має пахнути в сараї. Уве переступає через літні шини для Сааба, ховає подалі від очей банки з невідсортованими гвинтами. Протискається повз верстак намагаючись не перекинути горщики з розчинником, у яких відмокають пензлі. Відсуває в бік садові стільці та мангал для барбекю. Відкладає гайковий ключ для обода і витягає лопату для снігу. Зважує її в руці, наче це дворучний меч. Мовчки роздивляється. Уве виходить із сараю з лопатою, а біля дверей його будинку знову сидить кіт. Отже, нахабний дивується Уве. Його мокра шерсть злиплась. Чи що там залишилося від тієї шерсті? На цьому створінні більше залисен, ніж власне шерсті. Ще й на морді довгий шрам, що тягнеться повз око, аж до носа. Якщо вкотів 9 життів, то цей явно проживає щонайменше своє сьоме, а то й восьме. Забирайся, каже Уве. Кіт зміряє його оцінювальним поглядом, наче роботодавець на співбесіді. Уве бере лопату, загрібає трохи снігу і кидає просто на кота. Той відскакує, обурено дивлячись на Уве. Викашлює трохи снігу, фиркає, потім розвертається і м'яко ступаючи знову зникає за сараєм Уве. Уве бере лопату і починає працювати. За 15 хвилин розчищає доріжку від будинку до сараю. Він працює старанно, прямі лінії, рівні краї. Тепер так ніхто не чистить сніг. Тепер вони просто відкидають сніг у себе з-під ніг, використовуючи снігові та інші подібні штуки. Що завгодно, аби порозкидати той сніг. Аби лишень пропхатися вперед, наче це найголовніше в житті. Закінчивши, він на мить спирається на лопату, встроблену в кучугуру снігу біля коротенької доріжки. Переносить на лопату всю вагу тіла і спостерігає, як на сонними будинками сходить сонце. Він не спав усю ніч, обдумуючи, як йому краще померти. Навіть малював якісь схеми і діаграми, перебираючи варіанти. І, ретельно зваживши всі «за» і «проти», вирішив, що те, що він зібрався сьогодні зробити, буде найкращим варіантом серед найгірших. Правда, йому не подобається, що СААП потім надовго лишиться працювати на нейтральній передачі, і що чимало дорогого бензину згорить задарма, але він просто має з цим змиритися, якщо хоче втілити свій задум. Уве відносить лопату в сарай і повертається в будинок. Знову одягає свій вихідний синій костюм. Він забрудниться і смердітиме після всього цього, але Уве вирішив, що дружині доведеться змиритися з цим, принаймні коли він туди дістанеться. Він снідає і слухає радіо. Миє посуд і витирає стіл. Потім обходить будинок і перевіряє батареї. Вимикає все світло. Перевіряє, чи вимкнений перколятор. Одягає синю куртку на костюм. Взуває клоги. Знову йде в сарай. Повертається з довгою скрученою пластмасовою трубкою. Зачиняє сарай і вхідні двері. Тричі сіпає кожну ручку. Потім рушає вузенькою доріжкою між будинками. Зліва вирулює біла шкода. Вона з'являється так зненацька, що від несподіванки Уве мало не падає в замет за сараєм. Уве женеться за нею, погрожуючи кулаком. Ти що читати не вмієш, чортів ідіот? репетує він. Водій, худорлявий чоловік із цигаркою в руці, здається, почув його. Шкода повертає біля велосипедного гаража, і їхні погляди зустрічаються крізь бокове вікно. Чоловік дивиться прямо на Уве і опускає скло. З байдужим виразом обличчя піднімає брови. «Заборонено їздити на автотранспорті!» – повторює Уве, вказуючи пальцем на знак, де це написано. Стиснувши кулаки, він наближається до шкоди. Чоловік звішує ліву руку з вікна і неспішно струшує попіл із цигарки. Його блакитні очі абсолютно непорушні. Він дивиться на Уве, як дивляться на тварину за огорожею. Без агресії, цілком байдуже. Ніби Уве – це щось, що можна взяти і старти вологою ганчіркою. «Знаки треба читати!» – різко кидає Уве, підійшовши ближче. Але чоловік уже підняв скло. Уве кричить у слід шкоді, але чоловік не звертає на нього уваги. Він навіть не газує з прокручуванням коліс і вещанням шин. Він просто собі котиться до гаражів, а потім виїжджає на головну дорогу. Метушня Уве цікавить його не більше, ніж розбитий вуличний ліхтар. Уве стоїть як укопаний, такий знесилений, що в нього тремтять кулаки. Коли шкода зникає, він повертається і йде назад між будинками. Він так поспішає, що мало не перечіпається через власні ноги. Біля будинку Руни і Аніти, де вочевидь зупинялася ця біля шкода, на землі валяються два недопалки. Уве піднімає їх, ніби це важливі докази у кримінальній справі. «Добрий день, Уве!» – чує він позаду обережний голос Аніти. Уве розвертається до неї. Вона стоїть на сходах, загорнувшись у сірий кардиган, який чіпляється за її тіло так, ніби дві руки, що намагаються втримати мокрий шматок мила. «Так, так, привіт!» – відповідає Уве. Це був чоловік від Ради, каже вона, киваючи у напрямку, куди поїхала Шкода. Тут не можна їздити на автотранспорті, каже Уве. Вона знову бережно киває. Він сказав, що в нього є спеціальний дозвіл від Ради під'їжджати просто до будинку. Немає в нього ніякого чортового... Починає Уве, потім замовкає і ковтає решту слів. Губе ніти тримтять. «Вони хочуть забрати від мене руне», – каже вона. Уве мовчки киває. Він так і тримає пластмасову трубку в руці. Інший стиснутий кулак засовує в кишеню. Якусь мить він думає щось сказати, але потім опускає голову, розвертається і йде. Відійшовши на кілька метрів, Уве раптом згадує про недопалки у нього в кишені. Та вже запізно, що із цим робити. На вулиці стерчить білява шкапа. Її шавка починає історично гавкати, побачивши Уве. Двері позаду них відчинені. І вони, як здогадується Уве, чекають на оту істоту на ім'я Андерс. У шавки в пащі затиснуто щось схоже на шерсть. Його хазяйка задоволено шкіриться. Уве кидає на неї погляд, проходячи повз. І вона не відводить очі. А її посмішка навіть ширше, наче стосується саме Уве. Він проходить між своїми будинками та будинком Довготелесого і вагітної іноземки. І бачить, що Довготелесий стоїть у дверях. «Привіт, Уве!» – дурновато кричить він. Уве бачить свою драбину, притулену до будинку Довготелесого. Довготелесий весело махає йому рукою. Мабуть, він сьогодні рано встав, або принаймні рано за стандартами it консультантів Уве помічає в нього в руці тупий срібний столовий ніж. Уве усвідомлює, що Довготелесий найімовірніше збирається підважити ним вікно на другому поверсі, яке заклинило. Драбина Уве, на яку Довготелесий явно збирається залізти, під кутом встромлена у велику кучугуру снігу. «Гарного дня!» «Так-так», – відповідає Уве, не обертаючись. Шавка не самовито перед будинком того Андерса. Краєм ока Уве зихкре на шкапу, яка все ще стоїть і шкириться до Уве. Це турбує Уве. Невідомо чому, але він відчуває, як десь усередині нього росте занепокоєння. Ідучи між будинками повз гараж для велосипедів, у бік парковки, він неохоче визнає, що виглядає кота, але ніде його не знаходить. Він відчиняє двері гаража, відмикає дверцята Сааба, а потім стоїть так, запхавши руки в кишені, десь із півгодини. Він не знає, навіщо це робить. Просто йому здається, що в такій ситуації мусить становитися якась велична тиша, перш ніж людина відійде. Уве переживаючи, не пошкодиться і не забрудниться лакофарбове покриття Сааба після цього всього. А вочевидь, так і буде. Шкода і сором, думає він. Та що вдієш? Він дає шинам кілька оцінювальних копняків. Вони в повному порядку, це точно. Ще прослужать і зими, не менше, вирішує він, судячи з останнього удару. І тут таки згадує про лист у внутрішній кишені піджака. Уве витягає його, щоб перевірити. Чи він бува не забув залишити розпорядження про літні шини? Ні, не забув. Ось вони у розділі СААП плюс аксесуари. Літні шини в сараї, а потім чіткі інструкції, завдяки яким навіть повний ідіот розбереться, де в багажнику лежать болти для коліс. Уве вкладає лист у конверт і засовує його назад у внутрішню кишеню піджака. Він оглядається через плече на парковку. Ясна річ не тому, що переживає за того клятого кота. Звісно, Уве сподівається, що з ним таки все гаразд. Бо інакше йому перепаде на горіха від дружини. В цьому нема жодних сумнівів. Тож він просто не хоче, щоб йому перепало через якогось чортового кота. Та й усе. Здалеку чути сирени швидкої допомоги, що наближається. Та він майже не звертає на це уваги. Просто сідає за кермо і запускає двигун. Сантиметрів на п'ять відчиняє заднє вікно з електричним склопідіймачем. Вилазить з машини. Зачиняє двері гаража, міцно надіває пластикову трубку на вихлопну трубу. Дивиться, як вихлопні гази повільно клубочаться на іншому кінці трубки. Потім вставляє трубку в прочинене заднє вікно. Сідає в машину. Зачиняє дверцята. Поправляє бокові дзеркала. Налаштовує радіоприймач, крутнувши ручку на поділку вперед і на поділку назад. Відкидається на спинку сидіння. Заплющує очі. Відчуває, як густий дим із вихлопної труби поступово кубічний сантиметр за кубічним сантиметром заповнює гараж і його легень. Це не мало б статися так. Ти працюєш, виплачуєш іпотеку, сплачуєш податок і робиш те, що повинен. Ти одружуєшся. І в горі, і в радості, поки смерть не розлучить нас. Хіба не так вони домовлялися? Уве точно пам'ятає, що так. І це не вона мусила б померти першою. Невже не ясно було, чорт забирай, що мова йшла про його смерть? Ну хіба ж ні? Уве чує, як двері гаража, що сили грюкають. Не звертає на це уваги. Поправляє складки на штанях. Дивиться на себе у дзеркало заднього виду. Думає, що мабуть, треба було надіти краватку. Вона любила, коли він надягав краватку. Тоді вона дивилася на нього як на найгарнішого чоловіка у світі. Цікаво, чи подивиться вона на нього так само зараз? Чи їй буде соромно, що на той світ він прийде безробітним і в брудному костюмі? Чи вона вважатиме його ідіотом, який не зумів утриматися на гарній роботі? Якого скоротили, бо якийсь комп'ютер вирішив, що Уве бракує знань? Чи буде вона й далі дивитися на нього як раніше? Як на чоловіка, на якого можна покластися? Як на чоловіка, який може взяти на себе відповідальність і відремонтувати водонагрівач у разі потреби? Чи любитиме вона його так само зараз, коли він перетворився на звичайного старого, який безцільно живе на світі? У двері гаража грюкають просто несамовито ува Уве розлючено дивиться на них. Знову грюкіт. Уве вирішує, що це вже занадто. «Та скільки ж можна?» – горлає він і ривком відчиняє дверцята Сааба, Так, що пластикова трубка вискакує зі щелин між склом і рамою і падає на бетонну підлогу. Клубки вихлопного газу вириваються з неї і розлітаються на всі боки. Вагітна іноземка вже, мабуть, мусила запам'ятати, що краще не стояти надто близько до дверей, коли з іншого боку них – Уве. Але цього разу вона не встигла ухилитися від удару гаражними дверима, просто в обличчя, коли Уве різко їх розчахнув. Уве бачить її і застигає. Вона тримається за ніс. Дивиться на нього з виразом людини, яка щойно отримала дверима гаража по носі. Туга хмара вихлопних газів вивалюється з гаража і розповзається майже по всій парковці густим смердючим туманом. «Я... вам треба... треба бути уважною, коли двері відчиняються!» Видушує з себе Ува. Що ви робите? у відповідь питає вагітна іноземка, роздивляючись Саап із заведеним в холосту двигуном із пластиковою трубкою, яка лежить на підлозі та плюється вихлопним газом. Я нічого! каже Ува обурено, з таким виглядом, наче він зараз знову зачинить двері гаража. Густі червоні краплі з'являються з її ніздрів. Вагітна іноземка закриває обличчя однією рукою. А другою махає Уве «Мені треба до лікарні», каже вона, закидаючи назад голову. Уве скептично дивиться на неї «Якого це чорта? Візьміть себе в руки, це просто носова кровотеча». Вона лається якоюсь мовою, яку Уве сприймає як фарсі, і міцно затискає перенісся великим і вказівним пальцями. Потім нетерпляче трясе головою, розбризкуючи кров по всій курці». Не через носову кровотечу. Тепер Уве трохи спантеличений, Засовує руки в кишені. Ні? Ну гаразд. Вона важко зітхає. Патрик упав із драбини. Вона закидає голову назад, тож Уве тепер розмовляє з її підборіддям. Хто такий Патрик? Питає Уве в підборіддя. Мій чоловік, відповідає підборіддя. Довготелесий, допитується Уве. Це він, так, каже підборіддя. І він звалився з драбини, уточнює Ува. Так, коли відчиняв вікно. Звісно, хто б у біса сумнівався. За кілометр було видно, що цим закінчиться. Підборіддя зникло, а на його місці знову з'явилися величезні карі очі, і вони були дуже незадоволені. Ми будемо це обговорювати, чи що? Уве трохи стурбовано чеше потилицю. Ні, ні. А чого ви самі його не відвезете на отій маленькій японській швейній машинці, якої вони давно приїхали? захищається Уве. У мене немає водійських прав, відповідає вона, витираючи кров з губи. Що значить немає водійських прав? питає Уве, ніби її слова ніяк не вкладаються в його голові. Вона знову нетерпляче зітхає. «Послухайте, в мене немає водійських прав і все. В чому проблема?» «Скільки вам років?» – питає Уве, вражений до глибини душі. «Тридцять», – нетерпляче каже вона. «Тридцять? І немає водійських прав? З вами щось не так?» Вона стогне. Однією рукою тримаючись за ніс, і роздратовано клацаючи пальцями другої в Уве перед носом. «Та засерейтесь трохи, Уве!» «Лікарня! Ви маєте відвести нас до лікарні!» у ви майже ображається. «Що значить нас? Викликайте швидку допомогу, якщо людина, з якою ви одружені, не може відчинити вікно, щоб не гепнутися з драбини!» «Та я вже це зробила, його забрали в лікарню, але у швидкій для мене не знайшлося місця, а тепер через них усі таксі в місті зайняті, а автобуси скрізь позастрягали!» вочки крові стікають у неї по щоті. Уве так міцно стискає щелепи, що аж зуби скрегочуть Не можна довіряти чортовим автобусам Ті водії завжди п'яниці Тихо промовляє він, а його підборіддя займає таке положення Наче він намагається сховати слова кудись собі за комір сорочки Може вона помічає, як змінюється його настрій після слова автобус А може і ні Так чи інакше, жінка киває, наче вони вже якимось чином домовилися Гаразд, тоді ви маєте нас відвести. Уве робить рішучу спробу загрозливо вказати на неї пальцем, та розгублено помічає, що цього разу цей жест виглядає не так переконливо, як він сподівався. Ніяких тут маєте. Я вам не служба доставки. Нарешті спромагається він на різку заяву. Але вагітна іноземка ще сильніше затискає перенісся великим і вказівним пальцями. І киває, наче вона все одно не слухала, що він казав. Вона роздратовано махає рукою в бік гаража і пластикової трубки на підлозі, з якої чадить вихлопний газ, і все густішою хмарою збирається під стелою. «У мене більше нема часу сперечатися. Підготуйте все, будь ласка, щоб ми могли вже їхати. Я піду по дітей». «По дітей?» – кричать увеї слід, наче в порожнечу. Та вона вже пухнула далеко на своїх крихітних ніжках, які абсолютно не відповідали за розміром величезному вагітному животу, і зникла за рогом велосипедного гаража, поспішаючи в бік будинків. Ауве застиг на місці, ніби чекав, що хтось зараз перехопить її і скаже, що він взагалі-то не закінчив говорити. Та ніхто не перехоплює. Він засовує кулаки за пояс і кидає погляд на трубку на підлозі. Це насправді не його клопіт, якщо люди не здатні встояти на драбині, яку в нього позичили. Ось так він вважає. Та, звісно, він не може не думати і про те, що сказала б його дружина в цій ситуації, якби була тут. Неважко здогадатися, думає Уве. Нічого доброго. Нарешті він підходить до автомобіля і збиває черевиком трубку з вихлопної труби. Залазить у СААП перевіряє дзеркала, вмикає першу передачу і виїжджає на парковку. Не те, щоб його дуже хвилювало, як вагітна іноземка добереться до лікарні, але Уве навіть не сумнівається, що дружина потім без кінця пилятиме його за те, що останнє, що Уве зробив у цьому житті, це розбив вагітній носа і не лишив їй жодного іншого вибору, крім як поїхати автобусом. І якщо вже дурно палити той бензин, то можна відвести її «Туди і назад. Може, тоді ця жінка дасть мені спокій?» – думає Уве. «Але, звісно, не дасть». Розділ 12 Чоловік, якого звали Уве, і день, коли йому рвався терпець. Люди завжди казали, що Уве і дружина Уве були ніби ніч і день. Уве, звісно ж, розумів, що він ніч, та йому й байдуже. А ось його дружину завжди веселило, коли хтось таке казав. І тоді вона сміялася і пояснювала, що то тільки так здається, що Уве схоже на ніч, бо він просто надто жадібний, щоб вмикати сонце. Уве ніколи не міг зрозуміти, чому вона вибрала його. Вона любила тільки абстрактні речі, музику, книжки, дивні слова. Уве ж визнавав речі винятково матеріальні. Він любив викрутки і масляні фільтри. Він йшов по життю, міцно запхавши руки в кишені. А вона танцювала. «Щоб порозганяти усі тіні, достатньо одного сонячного промінчика», – якось сказала вона, коли Уве спитав, як їй вдається завжди бути такою життєрадісною. Це, мабуть, якийсь чернець на ім'я Франциск написав таке в одній із її книжок. «Ти мене не обдуриш, любий», – казала вона з легкою грайливою усмішкою, ховаючись у його ручищах. «Ти танцюєш всередині себе, Уве» коли ніхто не бачить. І я завжди любитиму тебе за це. Подобається це тобі чи ні? Ува ніколи до ладу не розумів, що вона цим хотіла сказати. Він ніколи не любив танцювати. Це заняття здавалося йому безсистемним і легковажним. Він любив прямі лінії та чіткі рішення. Ось чому йому завжди подобалася математика. Відповіді в ній були або правильні, або неправильні, а не так, як в отих інших гіппівських предметах, які нав'язували в школі, де треба було доводити свою правоту. Наче так можна було дійти істини, хизуючись одне поперед одного, хто знає більше довгих слів. Уве хотів, щоб правильно було правильним, а неправильне – неправильним. Він чудово знав, що дехто вважав його просто старим сварливим занудою, який не мав ані граму віри в людей. Але, кажучи відверто, люди ніколи й не давали йому приводу ставитися до них інакше. Бо в житті кожного чоловіка настає момент, коли він вирішує, яким чоловіком він збирається бути. Тим, що дозволяє витирати об себе ноги, чи тим, що не дозволяє. Кілька ночей після пожежі Уве спав у Саабі. У перший ранок він спробував навести лад серед попелу і уламків. Та наступного ранку змушений був визнати, що це марна річ. Будинок був втрачений назавжди разом із зусиллями, які він у нього вклав. На ранок третього дня з'явилися двоє чоловіків у точно таких білих сорочках, як і той головний пожежник. Вони стояли біля воріт незворушно дивлячись на згарище перед собою. Чоловіки не назвали своїх імен, тільки згадали контору, яка їх сюди прислала. Наче роботи, які прибули з базового корабля. «Ми надсилали вам листи», – сказав перший у білій сорочці, потрусивши купою документів передува. «Багато листів», – сказав другий у білій сорочці, занотувавши щось у записнику. «Ви жодного разу не відповіли», Сказав перший, наче сварив собаку за непослух. Уве затято мовчав. «Це велике нещастя», – сказав другий, коротко киваючи в бік того, що колись було будинком Уве. Уве кивнув. «Пожежники сказали, що це було невинне коротке замикання», – вів далі перший голосом робота, тицяючи в якийсь папірець. Уве несподівано дуже зачепило те, що він вжив слово «невинне». «Ми надсилали вам листи», – повторив другий чоловік, розмахуючи записником. «Муніципальні межі змінюються. На землі, де стоїть ваш будинок, буде зведено кілька нових будівель. На землі, де стояв ваш будинок», – виправив його напарник. «Рада готова купити вашу землю за ринковою ціною», – сказав перший. «Ну, за нинішньою ринковою ціною, коли на цій землі...» вже нема будинку, пояснив другий. Уве взяв папери. Почав читати. У вас немає іншого вибору, сказав перший. Це не так ваш вибір, як вибір ради, сказав другий. Перший чоловік нетерпляче постукав ручкою по паперах, вказуючи на рядок у нижній частині, де було написано «Підпис». Уве стояв біля своїх воріт і мовчки читав їхній документ. Раптом він відчув біль у грудях. Минуло багато, дуже багато часу, поки він зрозумів, що то було. Ненависть. Він ненавидів тих чоловіків у білих сорочках. Він не пам'ятав, щоб колись когось ненавидів. Але тепер у нього в грудях ніби клекотів клубок вогню. Батьки Уве купили цей будинок. Уве тут виріс, навчився ходити. Тут батько навчив його всього, що треба знати про двигун Сааба. І ось якесь муніципальне начальство вирішило, що тут треба побудувати щось інше. А кугловидий чоловік продав йому фальшиву страховку. Чоловік у білій сорочці не дав йому загасити вогонь. А тепер двоє інших у білих сорочках стоять тут і розказують про ринкову ціну. Але вибору в Уве і справді не було. Він міг стояти тут хоч до обіду, та це б нічого не змінило. Отож, він підписав їхній документ, тримаючи в кишені стиснутий кулак. Він пішов геть із того місця, де колись стояв батьківський дім, не озираючись. Зняв кімнатку в якоїсь бабусі в місті. Сидів увесь день, розпачливо втупившись у стіну. Увечері пішов на роботу. Прибирав купе в потягах. Того ранку йому та іншим робітникам сказали поки не йти до своїх роздягалень. Їм звеліло повернутися в головну контору і отримати нові комплекти робочого одягу. Коли Уве йшов коридором, то зустрів Тома. Це вперше вони зустрілися відтоді, яку ви звинуватили в крадіжці в потязі. Хтось розумніший на місці Тома уникав би дивитися йому в очі. Або зробив би вигляд, що нічого такого не було але Том не належав до розумних. «О, невже це наш маленький злодюшка? вигукнув він, агресивно шкірячись. Уве не відповів, спробував оминути його та отримав штурхана ліктем у бік від якогось молодика зі свити Тома. Уве підвів очі. Молодик прозирливо посміхався. «Ховайте, гаманці, тут злодій!» вигукнув Том, так голосно, що його крик луною розлетівся коридорами. Уве лише міцніше притис однією рукою до себе купу одягу, але в кишені стис кулак. Зайшов у порожню роздягальну. Скинув старий брудний одяг, зняв батьків подрапаний годинник і поклав на лавку. Коли він розвернувся, щоб іти в душ, у дверях з'явився Том. «Ми чули про пожежу», – сказав він. Уве помітив, що Том сподівався на його відповідь. «Твій батько міг би пишатися тобою. Навіть він не був нікчемою настільки, щоб спалити власний чортів будинок», вигукнув Том, коли Уве рушив у душ. Уве чув, як зареготали Томові прихвосні. Він заплющив очі і сперся лобом об стіну, дозволивши гарячій воді просто стікати по його тілу. Так він простояв хвилини з двадцять. Це був найдовший душ у його житті. Коли він вийшов з душу, батьків-годинник щез. Уве перевернув увесь одяг на лавці, подивився на підлозі, перетрусив усі шавки. У кожного чоловіка в житті настає момент, коли він вирішує, яким чоловіком він збирається бути. Тим, що дозволяє витирати об себе ноги, чи тим, що не дозволяє. Може це було через те, що Том звинуватив його в тій крадіжці у вагоні. Може виною була пожежа. Може це був той фальшивий страховий агент, або білі сорочки. Або просто його терпіння дійшло краю. У той момент, наче хтось зняв запобіжник у голові Уве. В очах йому потемніло. Усе ще голий, він вийшов із роздягальні. Вода крапала з його напнутих м'язів. Уве рушив у кінець коридору в роздягальню бригадирів. Ударом ноги розчахнув двері і проштовхнувся крізь ошалешений натовп чоловіків. Том стояв перед зеркалом, у дальньому кутку і підрізав свою кошлату бороду. Уве міцно вхопив його за плече і заревів так голосно, що аж луна прокотилася оббитими металом стінами. «Віддай мій годинник!» Том зарозуміло глипнув на нього згори вниз. Його темна фігура тінню нависла над Уве. «Нема в мене твого чортово! Дай сюди!» – гаркнув Уве, перш ніж Том договорив. Так люто, що решта чоловіків у кімнаті про всяк випадок посунулися ближче до своїх шафок. Наступної миті Куртратома була видерта в нього з рук із такою силою, що він і не думав опиратися. Він стояв, мов покарана дитина, а Уве витягав свій годинник із його внютишньої кишень. А потім Уве вдарив його. Один раз. Цього було достатньо. Том гепнувся, як мішок від сирілого борошна. До того моменту, коли важке тіло Тома впало на підлогу, Уве встиг розвернутися і піти геть. Такий час приходить до кожного чоловіка. Час, коли він вирішує, яким чоловіком він хоче бути. А якщо ви цього не знаєте, то ви не знаєте чоловіків. Тома забрали до лікарні. Знову-знову знову його допитували про те, що сталося. Але Том тільки тупо блимав і в'яло мимрив, що послизнувся. І дивна річ, ніхто з чоловіків, які на той час були в роздягальнях, ніяк не могли пригадати, що ж там сталося. То був останній раз, коли Уве бачив Тома. А ще він твердо вирішив, що це був останній раз, коли він дозволив себе обдурити. Він так і працював нічним прибиральником, але роботу на будівництві покинув. Будувати будинок йому вже не треба було. А будівельну науку він опанував настільки, що ті чоловіки в казках уже нічому новому його не могли навчити. На прощання вони подарували йому ящик з інструментами. Цього разу інструменти були новенькі. «Для цуценяти, щоб це допомогло тобі побудувати щось тривале», – написали вони на папірці. Нагальної потреби в інструментах саме зараз Уве не мав, тому кілька днів він просто безцільно їх перебирав. Зрештою бабуся, яка здала йому кімнату, зглянулась над ним і почала знаходити роботу в хаті, де б він міг щось поремонтувати. Так було спокійніше для них обох. Згодом того ж року Уве записався в армію. На іспитах з фізичної підготовки за кожне випробування він отримав найвищий бал. Начальникові призовного пункту сподобався цей мовчазний хлопець, який здавався сильним, як ведмідь, і він переконував його вибрати кар'єру професійного військового. Уві здалося, що це звучить непогано. Військовослужбовці носили форму і виконували накази. Кожен знав, що йому робити. У кожного була своя функція. Речі лежали на своїх місцях. Уве відчував, що він і справді міг би бути хорошим солдатом. І коли він спускався сходами, щоб пройти обов'язкову медичну комісію, на серці в нього було так легко, як не було вже багато років. Так, наче в нього несподівано з'явилася мета. Ціль. Якесь майбутнє. Його радість тривала не більше десяти хвилин. Начальник призовного пункту сказав, що медкомісія – це проста формальність. Та коли до грудей Уве приклали стетоскоп, там почули таке, чого не мали почути. Його направили до лікаря в місті. Через тиждень йому повідомили, що в нього рідкісна вроджена серцева патологія. Його звільнили від подальшої військової служби. Уве телефонував і протестував. Він писав листи, він проконсультувався ще в трьох лікарів, сподіваючись, що то була помилка. Та все було марно. Правила є правила, сказав йому черговий чоловік у білій сорочці з армійської канцелярії, коли Уве востаннє пішов туди, намагаючись оскаржити це рішення. Уве був такий розчарований, що навіть не став чекати автобуса, і пішки пройшов усю дорогу до станції. Він сидів на платформі, почуваючись настільки пригнічено, як не почувався за весь час після смерті батька. За кілька місяців він і цією ж платформою з жінкою, з якою йому судилося одружитися. Але в той момент Уве, звісно, не мав про це жоднісінького уявлення. Він повернувся до своєї роботи нічним прибиральником потягів, став іще мовчазнішим. Старенька, в якої він винаймав кімнату і якій края в серце його похмурий вигляд, врешті не витримала і допомогла йому орендувати гараж неподалік. У хлопця ж є автомобіль, в якому він постійно колупається, казала вона. Може, це його якось розрадить. Наступного ранку Уве розібрав свій саап до гвинтика. Він почистив усі деталі, а потім знову склав їх докупи. Просто щоб подивитися, чи зможе він це зробити. І щоб чимось себе зайняти. Закінчивши, Уве з вигодою продав цей саап і купив новіший. Але такий самий Сап-93. І перше, що він зробив, розібрав його до гвинтика, щоб подивитися, чи впорається, і впорався. Так і минали його дні, повільно і методично. А потім, якось уранці Уве побачив її. У неї було каштанове волосся, блакитні очі, червоні туфлі і велика жовта застібка у волоссі. І тоді для Уве вже. Більше не було ні миру, ні спокою.